Якщо у тебе все вийде, ти того, ну, як-небудь, навідайся в гості в інтернат. Мені вже з нього нікуди не дітися. Вона відвернулася і побігла у двір. Сергійко, затамувавши подих, стежив за сніжаною з-за рогу сусіднього будинку. Зовні наче все було спокійно. Раптом двері під'їзду відчинилися, і на вулицю випурхнула Марися зі своїм стафорчирським терьєром на повітку. Побачивши, що хтось виходить, Сніжана сховалася за спинкою лавки, на якій Сергійко із сусідкою частенько переповідали одне одному прочитані книги чи обговорювали улюблені фільми. Сергійко зі свого сховку добре бачив Сніжану, а от з боку входу в під'їзд її навряд чи було видно в темряві. Ліхтар освітлював тротуар, зате у невеличкому скверику перед домом можна було злитися з кущами і залишитися непоміченим. Ковтинка Марисі була точнісінько такого кольору, як і у Сніжани. Та й за зростом і статурою здалеку дівчаток було б не відрізнити. «Гуляй!» – кинула дівчинка собаці, знімаючи повідок з нашинника. Той відразу ж подався у кущі, біля яких була тимчасова засідка Сніжани. Сторінка 48. І чого це Марися так пізно вигулює собаку? Не встиг Сергійко над цим замислитись, як де не візьмись, із з протилежного боку їхнього будинку до неї підскочила дівчина у поліцейській формі і, схопивши за руку, потягнула за собою. Почувся гуркіт мотору, і в темряві загорілися червоно-сині маячки поліцейської машини. «Будь що буде!» Вирішив Сергійко і кинувся до Сніжани. Удвох вони швиденько підбігли до під'їзду. Хлопчик на ходу дістав ланцюжок з ключами і приклав магнітик до домофону. Вони прожогом кинулися на сходи і замить були вже біля дверей Сергійкової квартири. «О, тісатко!» Не дав їм і подих перевести пухнастих Щойно, ледве живі від неймовірної напруги, діти гукнулися спинами до дверей вже всередині помешкання. «Мамо, ми вдома!» – схвильовано промовив Сергійко, помітивши, що очі міні-робота знову нагадують увімкнуті ліхтарики. «Сімнадцять. Зайди до моєї кімнати, але світла не вмикай». Відчув хлопчик мамині слова. Ліхтариків отісатка тобі вистачить, щоби знайти те, що мені потрібно. Сергій послухняно виконував вказівки мами, хоча найбільше йому тепер хотілося, аби було навпаки, нехай би вона мовчала тільки б доторкнутися до її надійної руки, побачити підбадьорливу усмішку і впевнитися, що все добре що концентровані випробування одного дня вже позаду, або й узагалі їх не було, що то все просто наснилося. Відсунувши від стіни туалетний столик, як попросила мама, Сергійко знайшов за дзеркалом потаємні металеві дверцята. Схоже на сейф. А я й не знав, що тут є щось подібне, здивувався хлопчик. Він дістав із кишеньки на спинці в отісадка довірений мамою ключик і відімкнув дверцята. Намацавши в темряві предмет, схожий на дотик на скляну пляшку, Сергій Ковчепився в нього, аби ненароком не випустити з рук. Сторінка 49. Як повідомила мама, від цілісності цієї посудини залежить не тільки її життя, а й майбутнє цілого світу. Але поки що не того, в якому залишаєшся ти і до якого маєш допомогти повернутися нам і татом. Від цих слів у хлопчика запаморочилося в голові. Він мало не знепритомнів, однак вірна подруга по пригодах привела його до тями. — Е, хлопче, ану не розкисай, у нас нема часу на нюні. Вона підійшла до вікна і виглянула у двір. Нашу несподівану рятівницю привезли додому. А що, як вони здогадаються шукати нас тут? Ну, принаймні, з броньованими дверима їм доведеться повозитися, зауважив Сергійко. Розумнику, іронічно посміхнулася Сніжана, ми всього на другому поверсі. Сергійко пригадав, як дівчинка спускалася по водостічній трубі. То що поліцейським вибратися на другий поверх?